Частина третя цієї книжки. Коли все стає серйозно? Розділ тринадцятий. Рішення ухвалюйте, пасивно не чекайте. Рішення ухвалюйте, кома, пасивно не чекайте. Взагалі, пасивно не треба. Ми завжди кажемо, що дійсно, ну, особливо якщо ми кажемо про чоловіків, то приймати рішення в своєму житті – це дуже важливо. Ну і для дівчат, насправді, також. Як свідомо керувати етапами взаємин? Вам доводилось колись самому схрумкати цілий відерце попкорну в кінотеатрі, не усвідомлюючи, скільки ви вже з'їли, доки ваша рука не торкнулася картонного дна? Якщо ви схожі на мене, то, мабуть, так. А кілька невеличких стаканчиків одним махом? Навряд чи. Це тому, що коли одна порція закінчується, Байдуже, якого розміру, настає точка ухвалення рішення. Момент, коли наші автоматичні дії перериваються, та ми отримуємо можливість зробити усвідомлений вибір. У неведеному прикладі – чи хочу я далі їсти попкорн? Біфіористи Амар Чима та Ділі Псоман продемонстрували силу точки ухвалення рішень за допомогою розумного і, як на мене, смачного дослідження. І вони дали кожному учасникові пакет із 20 печивами які ті могли їсти, виконуючи низьку завдань. Печиво розфасували в три різні способи. Усі 21 стовпчиком, розділивши на менші частини білим, вощеним чи кольоровим папером. Самі завдання не мали значення. Насправді дослідників цікавило, чи впливатиме пакування на те, скільки печива з'ядять учасники, та як швидко вони це зроблять. В'ясувалося, що учасники – Печива, яких було розділено кольоровим папером, з'їли менше печива та витратили на це більше часу. Це тому, що кольоровий вощений папір позначав більш очевидні точки ухвалення рішення, у яких мозок міг перейти від несвідомого мислення або у пропонованому контексті жування до цілеспрямованого вибору. В суцільному стопчику печива точок ухвалення рішення передбачено не було, а білий папір вдавалось легко проігнорувати. А ось кольоровий папір змушував людей припинити бездумно жувати та замислитись, чи варто мені й далі їсти печиво. Точки ухвалення рішень є в усіх сферах життя, не лише у поїданні печиво чи пепкорну. В заєминах, наприклад, повно таких моментів. Багато з них призводять до стресу та неспання ночами. Я ж вважаю, точки ухвалення рішень справжнім даром, нагодою зупинитись, перевести подих і поміркувати над тим, що ми робимо. Загалом переосмислити власне життя та помірковано вирішити, яким буде наступний крок. Це дає змогу ухвалювати кращі, більш виважені рішення. Але точки ухвалення рішень у стосунках не бувають такими очевидними, як шматочки кольорового паперу, що розділяють печиво. Їх легко не помітити, особливо якщо живеш імпульсивно. Психологи описують два способи переходу пар на наступний етап взаємин – за рішенням або за інерцією. Ухвалення рішень означає цілеспрямований вибір переходу на наступного етапу стосунків, як от зробити взаємини закритими, чи народити дітей. За інерцією ж ми переходимо до наступного етапу, не надто замислюючись. Така відмінність є суттєвою. На основі аналізу національного шлюбного проєкту щорічного звіту про шлюби в Америці, який готують дослідники з університету Вірджинії, було виявлено, що пари, які зробили свідомий вибір, прийти до наступного етапу стосунків, щасливо живуть у більш якісному шлюбі порівняно з тими, хто одружився за інерцією. Ба більше, учені з університету Луїсвілла та Денверського університету з'ясували, що люди, взаємини, яких зазвичай розвиваються за інерцією, почуваються менш відданими своїм партнерам і частіше зав'язують позашлюбні стосунки. Ці висновки дають змогу стверджувати про те, що жити за інерцією, оминаючи точки ухвалення рішень, це небезпечно для стосунків. Попри наявність у взаєминах багатьох важливих моментів, коли треба ухвалювати рішення у цьому розділі, я допоможу, допоможу вам з двома з них: визначенням стосунків і спільним. Проживання. Визначення стосунків. Пам'ятаєте мою клієнтку Дзин? Туз невпевнених, яка вперше почала з кимось зустрічатись у 31 рік. Після кількох коротких романів у дівчини зав'язалися взаємини з хлопцем на ім'я Джеймс. Їй подобались його друзі. Вони були добрі, гостинні та шалапутні. Ах ви, шалапунки. Але найбільше дівчина раділа тому, як швидко Джеймс познайомив її з ними – Незабаром вона побачилася за бучною недільною вечерею з його сім'єю, мамою, татою, сестрами та племінниками. Дзин відчувала, що її приймають. Нарешті, думала вона, я знайшла ті стосунки, які шукала. Рівно за 4 місяці після нашого знайомства ми вирушили на вікенд, розповіла мені Дзин під час зустрічі. Він був за кермом, вона вказувала, куди їхати. Коли мій телефон розрядився, запитала, чи можна мені скористатись навігатором у його телефоні. Джеймс завагався. Він сказав щось про те, що телефон має бути в нього на випадок, якщо йому писатиме менеджер. Дзин відчула, що щось не так. Вона скупила його телефон, навіть не розблокувавши. Той дівчина помітила сповіщення від додатків для знайомств. У вас склалась пара. Серце в неї калатало, коли вона прокручувала сповіщення, читаючи імена всіх дівчат, з яким в нього склались пари та з якими він спілкувався. Що це? – запитала Дзин. – Вибач, – відповів хлопець. Але ніхто не говорив, що наші стосунки – моногамні. Такий от хлопець. Ха -ха. Це була їхня остання зустріч. Дзин пояснила мені, що відчула приниження. Їй здавали, що знайомство з родиною, друзями Джеймса та спільні поїздки означають, що в них традиційні моногамні взаємини. Ну, в принципі, так воно і є. Чи ді? Вона повидаляла додатки для знайомств і сказала мамі, що має хлопця. А ось Джеймс вважав інакше. Вони не перебувають у моногамних стосунках, доки безпосередньо цього не обговорили. Розумієте, йдеться про розмову про те, хто ви одне одному, тобто визначення стосунків, або що між нами. Тож, мені підказує, що навіть якщо б вона з ним це обговорила, ну, все одно чувак, який знайомить дівчину там, так швидко з батьками, з друзями, та таке інше, ну, він тупий. І як показує практика, то все ж таки, ну, не варто сподіватися, що він потім в стосунках буде там вірний і не буде її ж зраджувати. Ну, ми маємо, не те, що там пів біди, і це там одна з проблем, що він так швидко знайомить. Те, що він знайомить, але при цьому, при всьому, продовжує ходити спілкуватись спілкуватися з іншими дівчатами. Тобто у нього в голові, усього, у самого якось не вкладається... Так, ну можливо, якщо я спілкуюся і продовжую там ходити на побачення з іншими дівчатами, не треба її знайомити з друзями та батьками тим більше. Я почуваюся такою жалюгідною, зізналась дівчина. Дзин не одна така. Тобто проблема з несправдженими очікуваннями виникла не лише тому, що дівчина мала майже новачком з побачення. Я повсякчас бачу, як люди намагаються здогадати, що відбувається в їхньому особистому житті. Вони виникають визначення стосунків, бо їм ніякого, чи просто бояться все зіпсувати. Але визначення стосунків є важливою точкою ухвалення рішення. Це нагода обговорити, де ви перебуваєте та куди прямуєте. Якщо хтось не сприймає вас серйозно як потенційного партнера, чи не краще, якомога швидше про це довідитись? Для того, щоб розуміти ситуацію, вам потрібно зробити для себе правильний вибір, тобто визначити стосунки. Це також вагомо з точки зору сексуального здоров'я. Якщо хтось з вас спить з кимось і ще інший має право про це знати. Не буває ідеального часу для визначення стосунків. Починайте розмову, коли відчуєте, що готові припинити зустрічатись з іншими людьми та вам комфортно називати певну людину своїм хлопцем чи дівчиною. Для кожного цей момент настає по-різному. Якщо ви усвідомлюєте, що часто квапитесь, з кількома друзями щодо того, чи слушний зараз час. Намагатись надто швидко визначати стосунки це типово для людей з тривожним типом прив'язаності. Поверніться до розділу 6, щоб пригадати цю тему. Обов'язково говоріть особисто. Добре обміркуйте, як почнете розмову. Один з прийомів для складних розмов почати зі слів про те, як ніякого ви почуваєтесь. Це попереджає людину, що ви відчуваєте власну вразливість і допомагає отримати більш співчутливу реакцію. Спробуйте вступ на кшталт, мені ніякого про це говорити, але або завжди важко про таке запитувати, але. Звісно, ви можете просто відкрито запитати, ми зустрічаємось? Якщо це здається вам надто неділікатним, є ще варіант про те, що начебто не можете збагнути, як називати цю людину в присутності інших. Наприклад, мої друзі допитуються мене, хто ми одне одному. Що їм відповідати? Або як мені відрекомендувати тебе сьогодні ввечері, коли ми зустрінемося з моїми колегами? Чітко поясніть інші людини, що саме ви волієте з'ясувати. Прагнете чіткості в тому, як вам називати одне одного? Хочете дізнатися, що моногамні ваші взаємини? Сподіваєтесь виконати виконати найважливіший сучасний романтичний ритуал, видалити додатки для знайомств? Ви можете отримати не ту відповідь, на яку, на яку очікуєте. Пам'ятайте, ця розмова, а не перемовини. Поважайте слова іншої людини, слухайте. Йдеться про те, щоб довідатися, що вона відчуває, а не переконати її дати вам те, що хочете. Навіть якщо ви не одержите бажаної відповіді, принаймні здобудете додаткову інформацію за таких ситуацій, що більше вам відомо, то краще. Тепер ви самі будете здатні вирішувати, валіти, залишитись чи піти. Саме так сталося з дзим. За кілька місяців після катастрофи з Джеймсом вона познайомилась десь з ким і ще. А саме з другом своєї подруги, на ім'я Кел. Вона не бажала повторення того, що стало з Джеймсом. Тож за кілька тижнів після того, як почала зустрічатися з Келом, завела розмову про визначення стосунків. Кел відповів, що йому складно забути свою колишню, тож він не готовий зараз давати якісь обіцянки. Каже, Я зараз в тотальному ігнорі. Ха. Треба спочатку спробувати, чи зможе його повернути, перебуваючи в усинній позиції, а тоді вже можемо з тобою так, визначати, що буде далі. Ха -ха -ха. Хлопець хотів надалі зустрічатися з син, але не дозрів до чітких домовленостей чи моногамних взаємин. Нахуй його. Дзин вирішила, що її таке влаштовує, блядь, тупа курка. Дівчині було комфортно далі зустрічатися з Келом без офіційності в стосунках. Насправді, я цим задоволена, пояснила вона мені. Я зрозуміло, що немає потреби, щоб Кел просто зараз брав на себе якісь зобов'язання. Основне, що між нами все зрозуміло. Та, блін, навіть якщо він з плином часу візьме на себе зобов'язання, це будуть стосунки з якимось, блядь, тупим Челом. Ні Келом, як тут написано, а Челом. Пам'ятайте... Те, як ви вестете розмову про визначення стосунків, вплине на ваші майбутні взаємини, незалежно від того, чи вирішите ви їх зробити офіційними саме тепер. Якщо ви вибираєте стосунки та з'ясовуєте, що, що це вибирає інша людина, то відчуєте радість і полегшення. Але якщо ви не отримаєте відповіді, якої прагнете, обов'язково подякуйте за розмову, навіть якщо будете розчаровані новинами. Дослухайтесь до слів партнера – з розумінням і цікавістю. Покажіть йому, що він може вільно розповідати вам, що в нього на думці. Навіть якщо це не те, що ви волієте почути. Знову ж таки, в принципі, от тут саме головне, коли відчуєте, коли відчуєте, що це нормальний момент, що це слушний момент, ви можете підіймати цю розмову. Звісно, мені здається, все ж таки, що зазвичай, можна не підіймаючи Цю розмову вже побачите, як дівчина до тебе ставиться. Ну, тобто в нормальних історіях все прекрасно зрозуміло. І зрозуміло, моногамні там у вас стосунки чи не моногамні. Але якщо ви вважаєте, що цей випадок унікальний, і ви вважаєте, що, в принципі, це слушний момент, так, можна спитати напряму. Можна спитати напряму, розуміючи, що після цієї розмови, ну, дійсно, ти заспокоїшся, тому що ти будеш. Ну, жити в історії, в якій хотів би опинитись. Або історія навіть на цьому може завершитись. Тому що дуже рідко буває так, що ну, вона тобі скаже, та ні, я там... Ну, тобто, ти готовий до стосунки, вона каже, що вона не готова, ти погоджуєшся на те, що вона не готова, і почуваєшся після цього там, щасливим. Це якась дроч. Але, ну, чи можна напряму розмовляти? Можна, якщо ти в напрязі, Якщо ти розумієш, що просто, ну, так би мовити, вибір між чим і чим. Боятись так чи інакше, якщо цю розмову підіймати. Але постійно про це думати, не, бути нерослабленим, не кайфувати. Або такий «Так, в принципі, можливо, можливо і треба висновки робити без цієї розмови, але висновків робити не зможу поки. Добре, підіймаю цю тему, задаю це питання». І для себе розставляю, як то кажуть, всі точки надії вправо. Підготуйтесь до визначення стосунків. Сядьте з записником і дайте відповіді на запитання, які допоможуть вам підготуватись до розмови. Перше, з чого ви хочете почати розмову. Друге, яка мета цієї розмови? Третє. Як ви зреагуєте, якщо інша людина ухилятиметься від теми чи виявиться не готовою до визначення стосунків? Ознайомтесь з бланком для планування серйозних розмов у додатках, щоб отримати більше інформації про підготовку до цього обговорення. Непогано, приймається. Спільне проживання. Однією з найважливіших точок ухвалення рішення у стосунках є вибір пари для одруження. Знаєте, вся ця історія про обручку, коліна та пост в інстаграмі. Але у багатьох сучасних пар спершу настає момент, коли вони вирішують жити разом. Населення США з 1960 року зросло на 80%. Тоді як кількість неодружених пар, які проживають разом до шлюбу, збільшилась на 1500%. Із приблизно 450 тисяч у 1960 році до 7,5 мільйонів сьогодення. І 50-60% пар зараз живуть разом до одруження. Утім, багато людей ставляться до цього рішення не так серйозно, як мали б. Вони вважають, що оселитись разом – це чудовий спосіб перевірити стосунки. Хіба ні? Дослідницький центр П'ю провів опитування репрезентативної групи випадково дібраних дорослих американців з усієї країни, під час якого дві третини респондентів у віці від 18 до 29 років погодились з тим, що пари, які оселяються разом ще до одруження, частіше живуть у вдалому шлюбі. Однак дослідження, то таке дослідження, їх, однак дослідження спільного проживання до шлюбу розкриває іншу картину. Подружні пари, що мешкали разом до весілля, зазвичай виявляються менш задоволеними та частіше розлучаються порівняно з тими, хто так не робив. Ця закономірність відома як ефект співмешкання. Блять, ефекти. Після вивчення ефекту співмешкання науковці з'ясували, що лише певний тип пар живе разом до одруження. Учені припустили, що такі пари легковажніше, сприймають шлюб, тож більш відкриті для розлучення. Ну, це ж знову ж таки, те, що вони, наприклад, ті пари, які до одруження, не живуть разом. Так, те, що вони залишаються разом, це ще не значить, що вони щасливі насправді. Частіше розлучаються. Ну, добре. Одначе, з огляду на те, що дедалі більше людей вирішує мешкати разом до шлюбу, значно складніше сказати, що цей шлях обирає саме певний тип пар. У дослідників з'явилась нова теорія. Тепер вони звинувачують власне спільне проживання. Розглянемо дві гіпотетичні пари – Ітан і Джеймі та Адам і Емелі. Ітан і Джеймі з'їджаються, бо в Джеймі спливає час договору оренти. Адам з Емелі обговорюють варіант проживання разом, але погоджуються, що ще не готові. Не знаю, скільки, чому вони не кажуть, скільки часу вони разом. Взаємно в обох парах з плином часу стають гіршими. Адами і земель розривають стосунки, а Ітама і Жеймі – ні. У них тепер спільний собака, каучукове дерево та килим Вест-Елм із крамниці вживаних речей. Процес поділу майна, пошуку нових осель і складання графіку догляду за собакою – дороговартісний і мрачливий. Натомість вони зрештою одружуються і потім за кілька років розлучуються. Чого нас вчить історія про Ітана та Блядь, Блять, по одній історії, а вона нас буде чогось вчить. Ну, добре. По-перше, спільне проживання може призвести до шлюбу та подальшого розлучення, якого б не було, якби пара не з'їхалась. Блять, якась така дуже важка. Ну, типа. Типа, давайте так. Якщо ти будеш харчуватись в Макдональдсі, це може призвести до ожиріння, але б цього не сталося, якби ти не їв цю... А, аби, але цього могло б не, сталося, не статись, якби ти не їв цю їжу. Ну, блядь, логічно. Якщо ти щось робиш, варіантів декілька. Якщо ти не робиш, варіант один. Блядь, ну просто дослідників просто пиздець. Ви знаєте, якщо ви з'їдетесь, так, то ви можете одружитись. А якщо ви одружитись, ви можете потім розлучитись. Серйозно? По-друге, ніколи не купуйте килимів у крамниці вживаних речей. Блять, гумор просто пиздець. Всятися. Під час спільного проживання складніше бути чесним з самим собою щодо якості стосунків, бо їхній розрив виявляється значно дорожчим. Так, але ж стосунки при цьому, при всьому, ти розумієш, більше. Тому що одна справа, якщо ви не живете разом, так чи інакше можна сказати, що у вас стосунки в такому форматі конфетно-букетному, а інша справа, коли ви живете разом, і вам треба вирішувати більшу кількість проблем. Знову ж таки, ми стикаємось з упередженням статусу КВО, бажанням залишити все так, як воно є. Розлучаючись з тим, з ким ви живете, ви змінюєте не тільки статус стосунків, а й помешкання та повсякденне життя. Через це подолати упередження статусу КВО видається ще складніше. Я погоджуюсь. Змінювати в своєму житті – це складніше, ніж нічого не змінювати. Я погоджуюсь. Але ж самий головний плюс – Якщо ми кажемо про ймовірність вдалих стосунків в тому, що ну, підсвічуються як усі хороші моменти, так і усі погані. Якщо ви оселились разом, а справи йдуть не дуже добре, ви найімовірніше підтримуватимете стосунки на відміну від тих пар, де кожен мав власний простір. Блін. Ну, мені здається, це така маніпуляція, що просто хочеться його бісяти. Так, пари мають власний поростір. Вони декілька років зустрічаються, але рано чи пізно вони будуть з'їжджатись. Рано чи пізно їм доведеться жити разом. Ну, або вони розійдуться, так? Так, ну, я проти того, я тому вам і кажу, що не треба поспішати. Я також аналогію проводив з тим, що головна проблема е – в тому, що коли там, ти дуже швидко починаєш жити разом з дівчиною, це нагадує, як потяг. Так? На платформі ти заскочив потяг, тобі, наприклад, треба, не знаю, у Львів. А ти спрашиваєш, так що? що, потяг куди рухається?" Тобі кажуть, в Харків. Так ось. Е якщо він ще не набрав обертів, ти ще можеш з нього зістрибнути. А якщо він вже набрав обертів, то зістрибнути важко. Тому жити до шлюбу разом варто. Але просто не треба поспішати з тим, щоб ви жили разом через тиждень, через місяць, через два. Знову ж таки, якщо хлопець розуміє і знає, що він вміє приймати серйозні і важливі рішення, можна жити хоч через день разом. Але якщо ми беремо загальну температуру по палаті, то для більшості людей з цим краще не поспішати. Треба до шлюбу жити разом. Треба. Але не поспішати. Хоча б декілька місяців. Ну, таке середнє значення – півроку хоча б. Оскільки спільне проживання підвищує ймовірність одруження, поставтеся до цієї миті як до важливого етапу. До важливого етапу, погоджуюсь. І точки ухвалення рішення, чим вона власне і є. 42% пар, які ухвалили рішення почати спільне життя, опинились у щасливому шлюбі, порівняно з 28% тих, хто оселився разом за інерцію. За інерцію не треба. З цим я погоджуюсь. Якщо ці цифри здаються вам низькими, то такою є сумна реальність тривалого задоволення шлюбом для більшості пар. Але знаходяться способи подолати цю тенденцію. Я розповім про них більше в останньому розділі. Практичні аспекти життя, як от бажання заощадити гроші, видаються достатньою підставою завести розмови про співмешкання. Але простежте, щоб ваше обговорення стосувалося не тільки матеріальних питань, наприклад, розподілу орендної плати та відповідальності за інтер'єр. Суперечку про те, чий диван залишити, чи в якому районі жити, не варто вважати плануванням спільного майбутнього. Нехай цей момент буде усвідомленим. Переконайтеся, що ви з партнером згодні щодо того, де ваші стосунки зараз і до чого ви рухаєтесь в майбутньому. Рішення ухвалюйте, пасивно не чекайте. Іноді оселитись разом означає щось одне для однієї людини та щось зовсім інше для іншої. Але без обговорення пара може і не знати про таку розбіжність аж до тієї миті, коли буде надто пізно, бо вже підписано договір оренди. Прія та Кетрін затіяли цю розмову, і вона склалась несподівано. Ми вперше за рік взаємно порушили цю тему, розповів мені Прія. Кетрін дізналась про чудове помешкання неподалік мого офісу і хотіла, щоб ми його взяли. Вона почувалась готовою. Ми кохали одне одного, та Оселя була ідеальною, і ми не ставали молодшими, додала Кетрін. Рік вони зустрічались. Рік. М? Під час цієї розмови з'ясували, що в них зовсім різні погляди. Нарешті вони поговорили. Для Кетрін спільне проживання було логічним наступним етапом їхніх стосунків, але й не чіткою ознакою того, що вони одружаться. Ну також... Плюс-мінус. Спочатку давай поживемо разом, а там потім вже і будемо про це думати. Для при, приїзд, приїзд означав крок до одруження. Як на мене. Ну, крок? Ну, і те і так крок. Тут, звісно, така гра слів. Прям крок може матися на увазі, що давай погодимось з тобою. Якщо ми з'їжджаємось, то точно одружуємося. Ну, то це дебільний крок. Як на мене, якщо я оселяюсь разом із тобою, то планую з тобою одружитись, розумівав він. Можливо, до цього і не дійде, але намір такий. Прія хвилювався, що коли вони з Кетрін оселяться разом, то можуть далі заставатись разом за інерцією. Прія був переконаний, що рішення жити разом тісно пов'язане зі шлюбом. Я сказав Кетрін, я поважаю твою думку, мені просто потрібно трохи більше часу, доки я відчую, що настала слушна мить. Рік. Рік. Ну, мені здається, в принципі, якщо... Як би ви там не філософствували, як би ви не обговорювали, але якщо через рік нема бажання, тобто є фінансова можливість, а нема бажання жити разом, ну ці стосунки приречені. Для певних пар рішення не з'їжджатись може означати завершення стосунків. О, через рік так точно. Але не для Прія та Кетрін. Вони й далі зустрічалися, за кілька місяців повернулися до цієї теми. Цього разу все було зовсім інакше. Ми обоє відчували, що можемо сказати, так, це крок до шлюбу, розповів Прія. Піздєж. Вони оселились разом і заручились наступного року. Їхнє весілля було бучним, родинним святом із великим натопом давніх друзів, маленьких двоюродних братів і сестер, а ще сварливих тіток і дядьків. Тепер ми так ухвалюємо кожне рішення, завжди мені приє. Який сенс квапатися, якщо ви рухаєтесь не в одному напрямку? Піздьо. Ну, враз да. Нехай у них все буде добре, нехай це буде виключенням з правил, ну, якщо ця історія не вигадана. Але мені здається, що все ж таки так чи інакше, якщо рік хлопець з дівчиною разом, і у них через рік на інший інакший погляд на якісь такі серйозні речі, то думати, що через півроку вони стали на одній хвилі, стали командою, ну не знаю. Я таких історій не зустрічав. Тому так вони одружилися, але ж лише питання часу коли в їх стосунках, скоріш за, все, скоріш за все, з великою ймовірністю, якесь гавніще почнеться. Крім розмови про те, що для вас означає співмешкання, я раджу обговорити будь-які страхи чи вагання щодо цієї суттєвої зміни. Ваша розмова дасть змогу уточнити не лише це питання. Я працювала з клієнткою на ім'я Лора, що планувала з'їхати зі своїм хлопцем. Він був теплим і люблячим. І з ним вона, людина тривожна від природи, почувалася задоволеною та спокійною. У жінки це були перші тривали взаємини впродовж останніх шести років. І вона боялася, що все зіпсується. Почни вони надто швидко жити разом. Лора відкрилась мені, що зазвичай є генеральним директором взаємин. Їй подобається все контролювати. Але тут хвилювалася, що спільне проживання посилить цю тенденцію, тож вона почне компостувати своєму хлопцеві мізки. Жінка бачила, як таке сталося у стосунків її батьків. І гадала, що саме це підштовхнуло її тато від мами. Типа, а що, ну, що призвело до того, що тато з мамою розлучились? Ну, вони жили разом. Головна проблема їх стосунків була в тому, що вони жили разом. В смыслі? Ну, хуйові стосунки, коли вони жили разом. Мій хлопець працює віддалено. А я корпоративна юристка, пояснила Лора. Він надзвичайно здібний, але не завжди робить те, що обіцяє, або принаймні не тоді, коли я цього потребую. Знаю, що це звучить жахливо, але просто боюсь, що зрештою візьмусь йому без упину писати нагадування, погуляти з собаками чи зайти по продукти. Я підготувала Лору до розмови з її хлопцем, дала їй поради щодо того, як розпочати бесіду тактовно, розподілити домашні обов'язки порівну, і обговорювати, чи змінили щось у їхніх поглядах на спільне життя. Часто це робити. І Лора так і вчинила, хоч і було нікого, і вона ризикувала почути на ту відповідь, на яку сподівалася. Одного вечора за гамбургерами Лора описала своєму хлопцям, як почувається, коли їй доводиться нагадувати йому про спільні обов'язки. Вона пояснила, що боїться перетворитись на постійного критика. Він уважно вислухав, а потім виклав, що йому страшно, що викличе її невдоволення тим, що платить меншу частку оренду плати. Вона депізна спілкувалася про те, куди насправді спрямовані їхні взаємини. У найближчі вихідні пара разом сіла та розробила систему управління домашніми справами. Завела спільний Google-календар, щоб додавати туди нагадування та плани. У такий спосіб Лора могла додавати нагадування в календар, не вважаючи, що компостує своєму партнерові мозок. І вона пообіцяла ніколи не докоряти йому через оплату житла. Зараз вони мирно живуть разом. Лора уточняє, що їхні собаки предостатньо гуляють права. Дійдіть згоди перш ніж підписати договір оренди. Перш ніж з'їжджати, виділіть вихідні на те, щоб відповісти на такі питання. Чому ми асоляємось разом? Що для тебе означає жити разом? Як ти вважаєш, якими будуть ці стосунки в майбутньому? Чи думаємо ми про шлюб, якщо так, то коли на твою думку одружимось? Чого пов'язаного зі співмешканням ти боїшся? Та, в принципі, непогано. Можливо, стосовно шлюбу це таке, обговорювати. Ну, тобто, нормально сказати, слухай, давай поживемо. Якщо все буде добре, тоді буде вже питання шлюбу обговорюватись. А там, чому ми починаємо жити разом? Що це означає? Як ці стосунки, як ти вважаєш, будуть виглядати в майбутньому? Чого ти боїшся перш ніж там жити разом? Ну, це обговорити нормально. Куди ми підемо далі? Після того, як ви опинитесь в точці ухвалення рішення, як от визначення стосунків спільне проживання чи інші етапи взаємин, можете запитувати себе, чи варто далі розвивати їх. Можете прокидатись посеред ночі і запитувати себе, чи та це людина, що мені потрібна. Якщо це запитання непокоїть вас, у наступних кількох розділах йдеться про те, як знайти на нього відповідь. Розділи допоможуть вам вирішити, чи хочете ви завершити стосунки, співчутливо обговорити розлив стосунків і зцілити розбите серце. Якщо ви вирішите, що не хочете розлучатись, перед вами постане ще одне серйозне питання, яке може змінити все ваше життя – чи варто нам одружитись? У розділі 17 я запропоную вам конкретні вправи, що дадуть змогу зробити обґрунтований вибір і поясню, чому це вкрай важливо – виконати домашнє завдання, перше ніж одягти обручку. Ключові висновки. Точка ухвалення рішення – це момент, коли ви вирішуєте робити вам далі те, що ви робите чи обрати інший шлях. Вона перемикає мозок із несвідомого мислення на цілі спрямоване ухвалення рішень. У взаєминах повноточок ухвалення рішення вони дають змогу зробити паузу, глибоко зіткнути та поміркувати. Психологи описують два способи переходу пар до наступного етапу стосунків – за рішенням чи за інерцією. Ухвалювати рішення означає робити осмислений вибір щодо переходу до наступної стадії взаємин. За інерцією ж пари переходять до наступного етапу, не надто замислюючись над цим. Ті, хто ухвалює рішення, зазвичай опиняються у більш здорових стосунках. Коли ви починаєте з кимось зустрічатись, не намагайтесь собі догадати, чи є між вами взаємини, вам потрібно визначити стосунки, щоб переконати, що ви однаково тлумачите те, де знаходитесь і куди прямуєте. Якщо ви почнете жити разом, то наймовірніше одружитись за інерсію. Тому важливо серйозно підійти до цього кроку і обговорити, що це означає для вашого майбутнього.